Paulun Romalları Məktubu 1. Fəsil İsa Məsihin qulu, həvari olmağa çağrılmış, Allahın müjdəsini yaymaq üçün seçilmiş mən Pauldan salam. Allahın öz peyğəmbərləri vasitəsilə, müqəddəs yazılarda əvvəlcədən vəd etdiyi o müjdə, Oğlu Rəbbimiz İsa Məsih haqqındadır. O cismən Davud nəslindəndir. Müqəddəsli ruhuna görə isə, öllər arasından dillərək Allahın oğlu olduğu qüdrətlə eylan olundu. Biz onun vasitəsilə lütfə və həvariliyə nail olduq ki, onun adı naminə bütün millətlərdən olan insanları imana itayət etməyə çağıraq. Siz də İsa Məsihə məxsus olmaq üçün çağırılmış o insanların arasındasız. Romada yaşayan, Allahın sevdiyi və müqəddəs olmağa çağırdığı sizin hamınıza atamız Allahdan və Rəbb İsa Məsihdən lütf və sülh olsun. Hər şeydən əvvəl hamınız üçün İsa Məsihin vasitəsilə Allahıma şükür eləyirəm ki, İmanınız bütün dünyada eylan olur. Oğlunun müjdəsini yaymaqda bütün qəlbimlə ibadət etdiyim Allah şahidimdir ki, mən sizi necə daim yada salıram. Dualarımda həmişə yalvarıram ki, Allahın iradəsi ilə nəhayət yanınıza gəlməyən nail olun. Çünki sizi qüvvətləndirmək üçün sizə ruhanı bir ən-am çatdırmaq məqsədindəyəm. Buna görə də sizi görmək üçün həsrət çəkirəm. Daha doğrusu, mən aranızda olarkən bir-birimizin imanı ilə qarşılıqlı halda ruhlanaq. Ey qardaşlar, bir xəbər olmağınızı istəmirəm ki, başqa millətlərdən olan digərləri arasında etdiyim kimi, sizin aranızda da əməyimin bəhrəsini götürüm deyə dəfələrlə yanınıza gəlmək niyyətində olmuşam. Amma indiyə dək maniyələrə rast gəldim. Mən həm yunanlara, həm də barbarlara, həm aqillərə, həm də cahillərə boşluyam. Bu səbəbdən mən Romada yaşayan sizlərə də bacardığım qədər müjdəni yaymağa həvəsim var. Mən müjdədən utanmıram, çünki o iman edən hər kəsin əvvəlcə yəhudinin, sonra da yunanın xilası üçün Allahın qüdrətidir. Müjdədə Allahın salihliyi aşkar olur və bu salihlik tamamilə imanla əldə edilir. Necə ki yazılıb? Salih adam imanla yaşayacaq. Həqiqətə haqsızlıqla əngəl törədən adamların hər cür Allahsızlığı və haqsızlığı ucbatından Allahın qəzəbi göydən aşkar olur. Çünki Allah haqqında məlum olan şeylər onlara aşkardır. Allah özü bunu onlara aşkar eləyib. Dünyanın yaradılışından bəri Allahın gözə görünməyən xüsusiyyətləri, yəni əbədi qüdrəti və ilahiliyi onun yaraddıqları vasitəsilə üzə çıxır. Buna görə də onlar üzürsüzdür. Adamlar Allahı tanıdıqları halda ona nə Allah kimi izzət verdilər, nə də şükür etdilər. Əksinə, Boş düşüncələrə uydular və axmaq ürəklərini qaranlıq bürüdü. Müdürük olduqlarını iddia etdikləri halda, Ağılsız olub, fani olmayan Allahın izzətini, Fani olan insana, quşlara, dörd ayaqlılara və sürünənlərə bənziyən bütlərlə əvəz etdilər. Buna görə də Allah onları ürəklərinin şəhvəti üzündən murdarlığa təslim etdi ki, Bir-birilərinin bədənini rüsvay etsinlər. Onlar Allahın həqiqətini yalanla nəvəz etdilər. Yaradanın yerinə yaradılışa səcdə və ibadət etdilər. O, yaradana əbədi alğış olsun. Amin. Bu səbəbdən Allah onları öz rəzil həvəslərinə təslim etdi. Onların qadınları təbii əlaqəni qeyri-təbii əlaqə ilə nəvəz etdilər. Eyni tərzdə kişilər də Qadınla olan təbii əlaqədən Əl çəkib bir-birlərinə Şəhvətlə qızdılar Kişilər kişilərlə rüsvayçılıq Eləyib öz daxillərində Rəzilliklərinə layiq Cəzanı aldılar Allahı şuurlarında Saxlamağı yanlış saydıqları Üçün Allah da Onları yanlış düşüncələrə Təslim etdi ki Ədəbsiz işlər görsünlər Onlar hər cür haqsızlıq pislik, tamahkarlıq və kinlə doldular. Paxıllıq, qatillik, münaqişə ruhu, hiylə və pis niyyətlə dolub daşdılar. Onlar qeybətçi, böhdancı, Allaha nifrət edən, söhüşçü, məğrur, təkəbbürlü, pis işlərdə bacarıqlı, ata anıya itayətsiz, axmaq, xain! Şəfqətsiz və rəhimsizdir. Hər ki, belə işlərlə məşğul olanların ölümə layiq olduğu barədə Allahın ədalətli hökmünü bilirlər, amma yenə də bu işləri görürlər, hətta belə işlər görən başqalarını da alqışlayırlar.